Kapitola 25. Aržunů v souboji s karnou. Zatímco se byl Aržuna podívat na jurištěru, býma vášnivě bojoval s korovci. Nedbaje na vlastní bezpečí se pustil do jejich středu a do všech stran střílel planoucí šípy. Sátáky, Shikandi a Utamauža ho následovali a divokým útokem odráželi nepřátele. Duša Asana se Šakunem a oddílem horských bojovníků napadli Bímu. Páduv syn se jim postavil čelem a na všech stranách je srážel k zemi. Utamauđu, který se potom přidal k Bímovi, napadl Sušéna, Karnův nejstarší syn. Utamauđávší silou vystřelil šíp, který Sušénovi utrhl hlavu. Když to spatřil Karna, zmocnil se ho zármutek a několik okamžiků ohromeně stál. Poté se zaměřil na pomstu. Obrátil pozornost na utamaudžu a rychle mu zabil koně i vozataje. Salvou šípů pak roztříštil jeho kočár a rozbil mu prapor na kusy. Utamauča odrážel karnovi šípy vlastními, seskočil ze svého rozbitého kočáru a utíkal ke kočáru šikandýho. Oba muži se potom pustili do boje s kripou a krytavarmou. Býma sehnal před nimi a vrhl se na kurovské vojáky je jet. Když pobíhal sem a tam jako mocný rudra působící zkázu na konci stvoření, stěží na něho dokázali pohlédnout. Z řad kurovců zazněl zoufalý krik. Bezmatku se dali na úprk a vznešený býma je trhal na kusy. Z šípy a drcení jeho kjem s křikem utíkali pod Karnovou ochranu. Poté, co Karna rozprášil nepřátele jako vychřice mraky, řekl svému vozatají: O vyšoko, bojím se o Judištěrů v život! Arjuna ho jel navštívit a dosud se nevrátil, přestože Karna stále vypouští svoje strašlivé nebeské zbraně. Jsme obklíčeni mnoha kurovskými bojovníky, kteří jsou připraveni nás při první příležitosti roztrhat zaživa. To všemi velmi zatěžuje mysl. Kdy se Arjuna vrátí? Býma neměl čas na odpověď. Blížil se k němu opět dušásana se svými bratry, podporován tisícovkami bojovníků na kočárech. Zeptal se. O, vyšoko. Dnes jsem proti nepřátelům použil velké množství šípů a dalších zbraní. Řekni mi, jak velká zásoba nám ještě zbývá. Měl bych napadnout nepřátele šípy a šipkami, nebo je prostě rozdrtit na kašiky jen? Vyšoka odpověděl. O hrdino, zbývá ti šedesát tisíc obyčejných šípů a dvacet tisíc s širokými a jako přitva ostrými hroty. Proto svoje nepřátele napadní beze všech zábran. Bíma uchopil luk a vystřelil sto ocelových šípů na Sanu a šakunyho, kteří se k němu hnali bok po boku, těsně následování s bývajícími syny. Když se býma potýkal z bojovníky, Vyšoka řekl. Ó, hrdino, slyšíš ten zvuk? To bude mocné troubení dévadaty které se rozléhá čtyřmi světovými stranami. Pohleď k Kurovské jednotky prchají jako zvířata při spatření lva. Tam v dálce je Arjunův prapor s opičákem. Bohové nám dnes určitě přejí, protože se Dananžaja opět vrací do bitvy. Bīma zanechal boje a pohlédl jižním směrem. A opravdu, spatřil tam Arjunův nebeský prapor. Oddechl si a řekl. Za tuto na nejvýš vítanou zprávu, óvozataj, ti daruji dvanáct vesnic, dvacet nejlepších kočárů a sto služebníků. Judištěra je jistě v pořádku, protože Arjuna znovu a znovu troubí na svoji vítěznou lasturu. To značí konec Karnovy životní dráhy. Býma se s radostí pustil do boje s novou silou, a vnášel mezi kurovce naprostý zmatek. Arjunu v kočár opustil tábor a řídil se do boje. Když se Arjuna blížil k bojišti, lámal si hlavu, jak by mohl Karnu zabít. Polovina odpoledne již byla pryč. Karna nepadne bez boje. Arjuna věděl, že se s ním bude muset brzy střetnout. Nemohl si dovolit nechat se rozptylovat ostatními kurovskými hrdiny, ale Duryodana se jistě pokusí postavit mu do cesty překážky. Arjuna před sebou uslyšel výkřiky bojovníků a řinčení zbraní. Karna se nepochybně prohání mezi pándovskými vojáky, jako Mahadeva mezi démony. Když Krišna viděl svého přítele zamišleného, řekl. O, Párto! Odvahou ani životní sílou se ti žádný muž nevyrovná. Viděl jsem mnoho hrdinů, statečných jako Indra, kteří se po bitvě s tebou odebrali do nejvyšších končin. Nikde není bojovníka, který by boj s tebou přežil. Si na Rádhy nelze brát na lehkou váhu, ale neumím si ho představit jako vítěze nadcházejícího souboje. O hrdino, zkraď dny toho narutého hlupáka. Pro pánov se má jen opovržení. Zabij ho a udeř na kořen všeho zla. Zmař touhy driteráštrových synů a ukonči tuto válku. Jak může karna přežít setkání s tebou, když držíš v ruce Gandivu? Krišna řídil kočár do prostřed bitevní vřavy a dál Arjunu uklidňoval. Připomněl mu mnoho téměř neporazitelných bojovníků, kteří již padli: Bíšmu, drónu, Bagadatu a další. Po Krišnově ujištění se Arjuna svých obav zbavil. Vytáhl lasturu a její zvuk se rozlehl čtyřmi světovými stranami. Potom na doraz napnul luk a rozezněl tětivu. Ozval se hromový třesk. Rozhlédl se po poli na vyděšené vojáky a řekl: Moje největší záruka, Ogo Vindo, spočívá v tom, že mám za svého rádce tebe. S tvojí pomocí je možné vše. S tebou po boku se mohu postavit na odpor třem světům, seřazeným v mohutném šiku, a poslat je na věčnost. O Karnově ani nemluvě. Nepochybně ho dovedu ke konečnému cíli jeho života. Durjordana ho přijal jako svoji ochranu, ale já tuto naději zmařím. A on si vzpomene na množství svých hříšných činů, již se vůči nám dopustil, zvláště na urážku draupadi. Teď sklidí výsledky toho neodpustitelného hříchu. Arjuna se v myšlenkách vrátil zpět ke hře v kostky a také k zabití Abemanuela. Cítil, jak jeho hněv roste jako oheň živený olejem. Přímo před sebou spatřil Bímu zcela obklíčeného kurovskými bojovníky. Sváděl úrputnou bitvu a střílel ohnivé šípy, které se zarývaly do jeho nepřátel. Arjuna věl přímo do boje a vlnami šípů kurovce odrazil. Nedaleko viděl Karnův prapor na vysoké žerdi a vyrazil k němu. Okamžitě se s ním střetli Kripa, Krita Varmá a mnoho Duryodanových bratrů. Odrazil jejich útok a neochvějně pokračoval ke Karnovi. Z Gándývy jeho dlouhé šípy jako blesky a otřásali útočníky. Šípy vystřelené na Arjunu se neškodně odrážely od jeho neproniknutelného brnění, nebo je Arjuna srážel v letu vlastními šípy. Se rty, Mhouřil oči na karnu v dálce a neúnavně výjížděl do kurovských oddílů. Arjuna srazil k zemi mnoho slonů, které proti němu Dorióda poslal. Proti pádovu synovi se hnaly řady bojovníků na kočárech, jen aby padli pod tisícovkami šípů vystřelovaných v přímých řadách. Dretil svoje nepřátele jako šílený slon rozdupávající jezero plné lotosů. Po zničení čtyř oddílů vojáků, z nichž každý čítal deset tisíc odvážných bojovníků, pohlédl Arjuna směrem na Karnu a řekl. O Kéšavo, nedaleko odtud vidím Karnu. Chrání ho sám Duryodana s mnoha dalšími Maháraty. Řiď můj kočár proti ním, o Krišno. Dnes se nevrátím z boje, aniž by ho zabil. Jeď rychle, než zničí celé naše vojsko. Krišna pobídl koně a velký kočár s rachotem vyrazil směrem ke Karnovi. Když je šalia viděl přijíždět, řekl. Zde se konečně blíží pánův mocný syn a s gándývy silou hromoklínu střílí šípy podobné hadům. Zdá se, že míří přímo k topě o hrdinu. Jestli to je ve tvých silách, zabij ho a zachraň tak naše vojáky. Těžce si zranil cnostného krále Judištyru a přivedl do úzkých všechny ostatní pándovce. Aržuna Arjuna bude překypovat hněvem a pomsty Jsi jediný lučišník na světě, který se mu může postavit. Blíží se k tobě jako zuřící kobra kmitající jazykem. Všichni kurovci od sebe očekávají ochranu. O Karno, zachráně z Arjunova oceánu, do něhož se rychle potápějí. Šalia věděl, že nadešel okamžik, kdy oba hardinové musí vybojovat poslední bitvu. Na odrazování Karny není čas. Šalia přihlížel, jak Kryšna s tmavou pletí, Obratní řídí v kočár řadami kurovců. Připomínal na černelý mrak, pohybující se po hvězdami po seté nebeské klenbě. Arjuna střílel šípy za ním. Aržuna střílející šípy za ním vypadal jako druhý černý mrak, z něhož vyletují zářící blesky. Kárna se zaradoval. O bojovníku silných paží, zdá se, že se zbavil svého strachu z Arjuny. Nyní s tvými slovy souhlasím. Dnes budeš svědkem toho, co jsem se naučil od svých učitelů bojových umění. Brzy zabijí tyto dva bojovníky s celou pándovskou armádou. I kdybych však neuspěl. A vítězství v bitvě není nikdy jisté. Moje sláva bude zachována díky mojí hrdiné smrti. Karna zařval a přijel k Durjodanovi. Pozdravil ho a řekl. O králi, nyní se střetnu s Dananžajou. Obklič ze všech stran, aby nemohl uniknout. Nechť ho naši nejlepší bojovníci napadnou mnoha zbraněmi. Čeká mě nemalý úkol a budu potřebovat veškerou pomoc, kterou mi můžeš poskytnout. Duryodana nařídil Kripovi a Švatámovi, Dušásanovi a svým zbývajícím bratrům, ať Karnu podpoří. Všichni se vyřítili na Arjunu jako jeden muž, následování tisícovkami slonů, kočáru a jezdců. Arjuna útočníky přivítal salvami svištících šípů. Býma zatroubil na lasturu, radostně se poplácal po pažích, postavil se vedle něho. A na mužku svých smrdenozných šípů si vzal do Jordanovi bratry. Zbývalo jen něco přes dvacet princů, a ti rozněvaně napadli bímu veškerou svojí silou, neboť chtěli pomstít smrt svých bratrů. Dušá sana vybičovaný až k zběsilosti projevil v boji velkou odvahu. Zasáhl bímu dvanácti šípy takovou silou, že to pádovým synem otřáslo, a na několik okamžiků upustil luk. Duša stana využil jeho slabosti a vystřelil na něho šíp zářící jako slunce, posetý diamanty a dalšími třpitivými drahokami. Šíp mocný jako hrom udeřil Bímu do hrudi a zbavil ho vědomí. Bíma klesl na kolena a opřel se o žerť praporu. Dušásana zařval a zatroubil na lasturu. Všichni ho bratři zajásali a zasypali raněného Bímu šípy. Považovali svého úhlavního nepřítele za mrtvého. V několika okamžicích však Bíma opět stál na nohou. Mrštil na dušásanu šipku, ale kurovec si v letu roztříštil a pak zasáhl Bímu dalším ozubeným šípem, který mu způsobil hluboké zranění. Bými se zmocnil hněv a zahřímal. Zasáhni mě, dokud můžeš, darebáku. V tomto boji se mě zranil, ale brzy tě připravím o život a napij se tvoji krve. Nyní posítiš sílu mého kije. Býmu v košár se strachotem řídil směrem k dušásanovi. Býma mával svým obrovským železným kyjem nad hlavou a řval. Dušásana po něm mrštil zářivou šipkou, ale býma ji rozbil kýjem. Za několik okamžiků byl udušásany a uštědřil mu strašlivou ránu do čela. Princ byl odvržen dvacet kroků od kočáru. Dopadl s žuchnutím na zem a kolem těla měly rozházané ozdoby a šperky. Několik okamžiků ležel zcela ochromen. Z hlavy mu tekla krev a třásl se. Býma si vzpomněl na svůj slib při hře v kostky, se skočil z kočáru a přiblížil se k padlému nepříteli. Když se dušá sana snažil postavit, býma ho znovu udeřil a odhodil stranu. Duša se napadl na zem a lapal podechu. Býma stál nad ním a vytáhl meč. Když chlížel na napůl bezvědomého prince, připomněl si všechno zlo, které spáchal. Zváště jeho neodpustitelné zacházení s a s když odcházeli do lesa. Býma chytil vyděšeného soupeře za paži a táhl ho přes pole. Dušásana se snažil vytrhnout a zoufale kolem sebe kopal. Býma mu však skroutil paži, až vykřikl. Pádů syn pak máchl mečem, který vytvořil zářivý oblouk a utěl Dušásanovi paži. Bojištěm se rozlehl jeho hlas. Toto je paže, která chytila draupadiny posvěcené vlasy. Hleďte, jak se napijí jeho krve. Dušá se se zmítal v mukách, jak mu z ramene tryskala krev. Býma ho kopl a špadl na záda a klekl si na něho. Řev pádou syna se nesl na kilometry daleko a bojovníci na obou stranách strnuli. Oběma rukama uchopil slonovinovou rukojeť svého meče. Dušásanova krví zbrocená tvář se skřivila hrůzou. Býma se usmál, je si dlouho očekávaný okamžik pomsty a pak náhle vrazil meč do Dušásanovy hrudi. Když kurovec s dřevem zemřel, býma mu rozpádal hruď a vytrhl mu srdce. Sklonil se a ze spojených rukou se napil pěnící krve, jež mu vytékala z hrudi. Opět se postavil a zařval. Chuť této krve je slačí než mléko mojí matky, slačí než med, slačí než čistá voda. S obličejem potřísněným krví pak Býma vrhl pohled dolů na dušásanu a řekl. Teď už si v bezpečí, protože jsi mrtvý. Nic víc ti udělat nemohu. Všichni kurovci, kteří viděli Bímu pít dušásanůvou krev, se zhrozili. Mnozí padli v hrůze na zem a utíkali pryč s křikem. To není člověk, zachraňte nás před Bímou. Býma se zasmál. O dušásano, byl jsi příčinou zla, jímž jsme trpěli. Teď si poslechněme, jak s námi budeš opět s radostí pohrdat slovy o krávu. Býma se obrátil k Aržinovi a Kryšnovi se slovy: O hrdinové, dostal jsem svému slibu zabít dušásanu a napít se jeho krve. Draupady je pomstěna. Brzy splním další svůj slib a rozdrtím Durjodanu. Jen pak budu mít klid. Deset z dušásenových bratrů, kteří byli ještě naživu, bylo ohromeno a hnali se k Býmovi s nadějí, že se jim ho podaří zabít. Býma opět rychle nastoupil na kočár a s úsměvem se jim postavil. Obklopili ho a vystřelili na něho stovky ozubených šípů. Býma vyslal na každého prince zlatě opeřený šíp s ostrým jako přitva a usekl mu hlavu. Karna překvapením otevřel ústa. Zbraně mu vypadly na zem a zíral na býmu s nezastíraným strachem. Krví zbrocený a živoucí pánův syn se podobal nestvůrnému Rákšasovi. Jistě ho posedl zlý duch, jehož sílu nelze ani odhadnout. Šalia při pohledu na Karnu v vyděšený výraz řekl: Vzmuž se, ohrdino. Tak to ve válce chodí. Smrt a zkáza jsou jejími všudy přítomnými rysy. Neboj se, dur na truchlí nad smrtí dušásany a svých ostatních bratrů a zbytek kurovců prchá. V této válce ti svěřil velkou zodpovědnost. Snaž se toto břemeno nést, jak nejlépe dovedeš. Díky šaljovu pobízení se Karna vzpamatoval a se třásal ze sebe zmaty. Je to pravda. Není jiné cesty, než dovést boj do konce. Arjuna je blízku. Na rozpaky není čas. Karnův syn Vršasena viděl, jak je otec otřesen a váhá bojovat. Zatroubil tedy na lasturu a pustil se do boje s Arjunou. Vystředil mocnou salvu ozubených šípů, které zahalili Arjunu i Kryšnu. V udatném boji přemohl na kulu, který přispěchal Arjunu podpořit a rozbil mu kočár. Býma rozněvaně zařval směrem k Arjunovi. Měl bych ho okamžitě zabít, ale přenechám ti ho. Okamžitě ho odprav. Arjuna napadl v ryžasénu přímo Karnovi před očima. K princi letěly planoucí šípy jako syčící hadi vydechující oheň. Čtyřmi z nich mu zabil koně Dalším srazil k zemi vozataje. Když se Vryšasena snažil seskočit ze znehybnělého kočáru, Arjuna vystřelil šíp s půlměsícovým ostřím, který mu srazil hlavu. Princ spadl na zem jako strom vyvrácený bleskem. Karna bolestně vykřikl. Sevřel luk a vyrazil k Arjunovi, který se otočil, aby se s ním střetl. Zářící zlaté kočáry jako obou hrdinů, pokryté tygřími kůžemi, vypadaly jako dvě slunce. Blížily se k sobě, aby svedly souboj jako Indra s Balim, a obě armády úžasle přihlížely. Když na sebe vystřelili šípy, ostatní bojovníci zařvali radostí. Někteří chválili Arjunu a jiní Karnu. Obě armády spustily válečnou hudbu z tisíce bubnů a trubek. Zněly lastury a bojištěm se rozlehl ohlušující rámus. Z nebeské klemby tomu všemu přihlíželi nebeštěné. Při pohledu na oba bohům podobné hrdiny, kteří pozdvihovali zbraně a řvali, nedokázali rozhodnout, kdo z nich bude vítězem. Připomnělo jim to dávnou bytu mezi Parašurámou a Kártavíriou. Sidhové a Čáranové trůbili na rohy a zasypávali bojovníky květy. Indra požehnal svému synovi vítězstvím, zatímco Súria zaléval svoji září karnu a přál úspěch jemu. Když se k sobě přiblížili, přispěchali je podpořit vojáci obou stran. Drišťa Dumna se všemi pádovskými jednotkami obklopil Ardžunu, zatímco Durjoda na skurovci se postavili za Karnu. Oba bojovníci kolem sebe kroužili a stříleli první salvy a mezi okolními vojáky zatím zuřila lítá bitva. Hanumán náhle seskočil z Aržnova praporu a přeletěl na Karnův prapor, který zdobil drahokami posetý provaz na slony, podobný jamarážově smyčce. Rozuřený opičák pro vás roztrhal na kusy, zuby a nechty a přitom děsivěřval. Koně obou bojovníků se spínaly a zuřivě ržáli. Kryš navrhal na šalju z pohledy a ten mu je opětoval. Karna řekl. O šaljo, můj příteli, okamžik našeho střetu je zde. Řekni mi popravdě, co uděláš, jestli mě párta zabije? Šalia odpověděl. Vrhnu se na Kejšavu a Dananžaju. Jaký vznešený konec, než podlehnout ostří zbraní, může Kšatria očekávat? Arjuna položil Krišnovi stejnou otázku a Krišna řekl. O Dananžajo, slunce může spadnout z oblohy. Země se může roztrhnout na tisíc kusů. Oheň se může stát chladným, ale Karna tě nezabije. Kdyby k tomu však mělo dojít, pak věz žije na blízku konec světa. Karna i Šalia se vydají do Jamarádžova sídla s celým zástupem k šatriu. Arjuna se usmál. Okéšavo, okay, neboj se. Karna ani Šalia pro mě nepředstavují soupeře. Rozdrtím Karnu, jeho kočár, prapory, koně, brnění, luky i šípy, tak jako slon v lese rozlomí strom. O, Mádhavo, Karnovy manželky se brzy stanou vdovami. Minulou noc se jim jistě zdálo oblížícím se neštěstí. Když pomyslím na ukrutnosti, kterých se vůči nám dopustil, Zvláště pak na urážku draupadý a hrubá slova, již přitom pronesl, nemohu zadržet hněv. Dnes utiším Avemaliovu matku tím, že oplatím nepřátelům jejich vlastní mincí. Dnes budeš moci i ty utišit draupadý, z jejíž očí kanuly velké slzy, při vzpomínce na mnohá příkoří, která s rukou kurovců utrpěla. Arjuna i Karna pak vypustili obrovské množství šípů, které pokryly oblohu a zahalili bojiště temným stínem. Oba bojovníci si navzájem odráželi útoky jako soupeřící východní a západní vítr. Když sráželi protivníkovi šípy, připomínali slunce a měsíc, vynořující se spoza mraků. Mezi svými vojáky se poruvali Indrovi a Balimu, obklopeným bohy a asury. Jejich zlaté luky, neustále napnuté do kruhu, vypadaly jako sluneční koróny a jejich šípy jako paprsky. Snažili se zničit jeden druhého jako dvě slunce, která vyšla, aby zničila vesmír na konci stvoření. Během vzájemného boje zároveň pobíjeli tisíce vojáků, slonů a koní.